Zortzi urte ditu mugaz gaindiko biartean merkatalgan barak Bayona, Gipuzkoa eta Nafarjoa barne dira gaur egon, bere ejula iru lujaldeetako empresen garapena sustatzea da gaur Europa mailako erakundea da ere berrikuntza proiektuak garatzen ditu, Pantsoa benboarek egiten digun bezala Bayonako zeseiko presidentaren kontseilaria da. Biartean, barnian zer dinen produkto berriake, hidu alor difentek batida, nik idurreko konbenio bat badugu hori uh, uh, uh, programa uh, aurreratzeko hori da grolimente hortan hurbildadin garapen itan korari buruz ari bidez uh, plastikuek bisket uh, a palseko hori programa gero bada health LSR hau da, osagariari horuz, eta hori da pol silikon likiden segida bat, nola silikon hortan beraz badela hor hildo asketxo onbat hor. eta hirugarren uh, alora, hau da beraz kompetitiveko, eta hor nahi dugu beraz klester uh, eta empresen bildu, shakondu eta azkartu berriun empresak baitugu hor Euskadi, Nabarra eta Iparaldean, eta jiru klester uh, diferente, eta hor nahi ditugu jiru alor horiek uh, indartu. Uh, Fabrikazioan ditib, big data, eta ere osarrian ere nahi dugu. Konbeinio batekin uh, gauza horren lortzeko. Baina jauregi bera kompetitiveko proiektuaren buru da, eta elkarlana garantzitsua dela erraiten digu. Beti uh, keska, fin, keska ero argangura hori dugu, de beti... Beti izan diten parteideak iru loraldetakoak eta antolatzen ditugu nere uh, bilkorak egiten ditugu hiru loraldetan. Hor, uh, uh, atzokoa uh, ba, irunean zen, haitzinekoa bai eta aurrekoa uh, gipozkoan. Baitik. Artzan daula. Bai. Horira, bai, marxan da bain. Placerra dugu ikusten dugu larik, bat diendeak, bai, elgarri zautzen dutuela, zenta hori da bat ere, eh, diakitea zer den beste logaldeetan, eta hori la ikustea, bai, nahi badute, uh, sere bat, edo hitasmo bat haitzin arazi, bai duztela hor uh, uh, parteideak uh, posibile direnak. Olga Iraztorza, biartean gambararen zuzendaria da, Europaren parioan sinesten berak. Ojourdui biartean zetu ne mark ki uh, e konu, e je pense Gaur egon, bi artean ezagutu e aden marka bat da. Mugaz ga indiko ere moan, PME, PMI, start edo centro teknologiko entzat chartzeko ate bat da. Mugaz ga indiko edo garapen ekonomikoaren proiektuetan lortu dugulako garatzen xare bat adituekin goere adituak bilak atukitelako. Mugaz ga indiko aferetan, ekonomiko ki garatu nahi duen empresa batek ezagutzen dituen problematiketan edo zain lukaldeetan. Toar, euh, Biartean elexom du komerkizu. Biartean eta beregi belean diren merkatal gambarek sinesten dute Guretzat bada masa kritiko bat atxikitzeko ljaldeak osagagiak dira ljaldeetako enpresak ere eta jakitateak batuz gaitasunak produktuak zerbitzu eskaintzak etabar uste dugu Europan gure gureburuak katzeko aukera ez hobea dela Kozetan natu ma por se faire repere en euro.